Non queremos tamén deixar de, de incitar a nosos ouvintes a participar no programa, sobre todo ese sobes quinta-feira que estamos en directo aquí na Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos emitindo Dende Ferrol. Así que tomade nota deste de número de teléfono que vos dar por si queres intervir aquí en directo facerlle unha pregunta a noso convidado, Alexandre, Ou ve mesmo, se non vos prestas a ir en antena a falar, pois podedes mandar a mesmo unha mesa. Así. E o 675-431-341. Repetimos, o noso teléfono para oses sobes directo día 12 de febreiro, 675-431-341. Bueno, Alexandre, Pois unha vez máis aquí en Radio Filispín e hoxe ademais de falarnos de do que está do que está pasando agora mesmo da fotografía actual dentro do Comité de Emergencia para a Trilha de Ferrol, tamén ao Comité integrado na Rede Galiza Non Se Vende, non? Si, sí, eh, forma parte da Rede Galiza Non Se Vende nesta comarca, xunto con outros grupos como eh, Fusquenya, eh, Artara 21 eh, e Verde Gaia. Estamos preparando a gran mobilización do próximo domingo, día 15. Ten eh, a Rede Galiza Non Se Vende mm, digamos unha base establecida aquí na comarca, hai un un grupo, digamos, eh, formado en Ferrol ou como funciona a rede de Galiza non se vende? A base de digamos, eh, células comarcais a sí, nivel a de Galiza? A o... rede Galiza non se vende, eh, fundamentalmente é unha coordinadora para, para estar eh, en contacto todos os grupos en, to en torno ás múltiples agresións que está sufriendo o territorio galego uh -huh. e aquí, pues, tamén temos unha mínima coordinación Claro. Bueno, no caso de Ferrol é eh, máis que obvio que un dos temas que se queren por de manifesto dentro da, dese, desa multiplicidade de cousas que hai na rede Galiza non se vende, o tema da planta de gas de Reganosa, non? Mais, eh, que outras cousas hai ou que outros aspectos se tratan trata esta, esta rede de por en evidencia, non? Eh, na, na, na, na A nivel de toda Galiza pues A nivel de toda Galiza eh, Preocúpanos que siga a mentalidade desarrollista Que nos levou á actual crisis que padecemos E eh, non se plantexe un cambio de mentalidade de modelo Está claro para todas e todos nós Que este modelo económico desarrollista eh, Foi un fracaso Non se pode eh, intentar Eh, plantexar saídas desarrollistas como os que fracasaron. Pensamos que o goberno bipartito está incidindo nessas políticas que xa fracasaron. Pensamos que, eh, por exemplo, o actual plan eólico É unha forma máis de, de, de incidir Nesas políticas eh, Desarrollistas Penso que intentan eh, formar Unha nova burbuña Esta proliferación de, de, de, de, Do apoio á enerxía eólica A enerxía eh, fotovoltaica Pensamos que é un intento de, de este capitalismo De formar unha nova burbuña Como a burbuña que acaba de De, de estalar do, do, do sector inmobiliario como, como estamos vendo que nos levou a esta crisis brutal con miles e miles de, de parados por lo tanto eh, esta loita non é unha loita romántica ecologista se unha, senón que é unha loita por outro modelo de vida onde donde toda, todas, e todas nos podamos vivir sin, sin permiso e podamos vivir eh, decente e dignamente Non é casual que esta nova movilización da rede de Galiza non se vende, pois estea dentro do período da preelectoral, non? Sí, pensamos que hai que incidir e eh, condicionar as políticas dos, das institucións e eh, dos, dos partidos, que os partidos non poden ser comisarios do, do capital e do gran eh, poder económico corporativo, senón que teñen que responder ao mandato da, da, da cidadanía. sin sí, teoría, e eh, o funcionamento desta democracia representativa que, que, que vivimos, e, eh, sin embargo, eh, ocurre todo o contrario, que non responden aos intereses de cidadán, senón que están respondendo a outros espurios e intereses que non promocionan e garantizan o benestar social. O movimento social, o xa, sea, que forza ten dentro, digamos, pues do, do lobby político? ¿no? O sea, eh, ata que punto as políticas están facendo caso ás reivindicacións dos movimentos sociais, como é o caso concreto da, da Rede Galiza non se vende? Hai algunha se vislumbra algún cambio nese a ido ou este tipo de movilizacións pensas que poden valer para algo? Pensamos que inciden nos representantes políticos até agora a nivel de discurso, porque en día todo o mundo fala de sostenibilidade, de, de fala de, de, de que non hai que agredir ao medio, pero realmente eh, eses discursos eh, non están traducindo eh, en feitos. Eh, por iso, é eh, moi importante eh, seguir co a movilización, a concienciación e eh, o eh, cambio de, de, de hábitos e de, de, de modelos. Uh -huh. bueno, eh, parece que aquí a, a palabra un pouco autosestión ou tamén pues, reactivar pues, as condutas dos colectivos, as persoas non ser pasivos, non pasar acción non? e un pouco pues, tomar ese, ese poder eh, from, está un pouco latente non? en todo este tipo de de mobilizacións, ¿no? Sí, é eh, moi importante estimular acción, un, un pouco a xente Un pouco o problema que lle vexo ao movemento social que funciona por ciclos, eh, o importante sería eh, manter unha mínima estrutura crear ese tecido, esa capilaridade ese, ese movimento movemento cultural, político, social, social alternativo. Entonces, eh, Claro, é unha loita a, a longo camiño Porque é unha loita eh, no fondo cultural uh -huh. Bueno, volvemos a, de novo pues a Como ten organizado a rede Galiza Non vende esa manifestación Que repetimos, será o vindero 15 de febreiro A partir das 12 do mediodía E aquí, dende de ferrol pois pues, sairán autobuses no? Si, sí, sairán autobús Que a, a xente de, de, que está participando En Galiza non vende Un autobús que sairá ás nove e media en frente de de correos eh, poden chamar a un teléfono para apuntarse si sí, que temos aquí ademais anotado que é eh, o 690 612 737 37 repetimos 690 612 737. E, Pois por outra parte teño coñecemento de que os compañeiros de Unión Libertaria tamén poñen un, un autobús, habría que poñerse en contacto cos compañeiros porque neste momentos non dispoño do seu teléfono. Bueno, pois nos están a ouvir algún dos eh da Unión Libertaria de Ferrol, do Espacio Libertario, pois que nos chamen e que nos digan tamén eh, cal é ese outro autobús, eh, paralelo <risos> libertario que sairá de... De, de algún Cantor punto autobus, <ríe> indeterminado aquí da, da comarca Bueno, como vedes a comarca os que estades así eh, traballando no, no, no, no terceiro sector este social no da reivindicación, vedes así que a xente vamos, hay, hay, está reactivado esto canto social, o social ou como está o pulso, con respecto sobre todo a outras comarcas de Galiza ¿no? non, En esta comarca hai unha loita social moi importante e un texido importante O que pasa que esta comarca tamén sufre múltiples e variadas agresións. A nosa ría é un, un exemplo. Tuvemos un vertido de entabán a semana, a semana pasada que deteriorou gravemente a ría, a pesar do que diga a autoridade portuaria, un vertido de 10.000 litros. E, e, nestes momentos, anuncias, tamén volvendo co tema reganosa, a duplicación da, da capacidade de reganosa o que pasaría eh, o perigo que con, con levaría iso de, de máis eh, vertidos a ría pelo sistema de vaporización que utiliza e eh, eh, un maior número de entrada de gaseiros que pasaría de entrar 36 gaseiros ao ano entrar eh, 100 gaseiros entón eh, esta comarca é unha das comarcas máis agredidas do, do país Imos dar de novo este número de direto e sobes quinta-feira aquí en Radio Félix Pink para todos os aludidos e aludidas o 675-431-341 repetimos, 675-431-341 Bueno, Alexandre, pues estamos afindando esta conversa non sei sé se si queres engadir alguna cousa máis Hombre, quero facer un chamamento a teología das desta comarca para que se acerquen o próximo domingo ademais vai facer un día espléndido próximo domingo a a compostela a manifestar a ciudadanía a, activamente que todos ali eh, verremos por unha terra digna para todos e todas Bueno, pois pues, temos unha chamada eh, no número de teléfono de, de aquí da Radio FelizPink Hola, que tal? Hola, que tal? Bueno, tiere Xavi, non? Vai que si sí. Do Espacio Libertario Bueno, pois pues, <risas> Xavi é a persona adecuada que nos vai explicar pues, en que vai consistir esta, esta outra... Non sei se é outra maneira de ver a manifestación, Tiago, agora contarás, pero tamén é esa outra maneira de desplazarse a manifestación, non? Non, maneras de ver a manifestación hai moitas, e formas de desplazarse tamén son variadas, non? Pero vai a ser que todos vamos en bus, non? Eh, pero nada, eh, o que estábamos aquí, estábamos facendo unha maquetiña dunha planta de gas aquí para levar a manifestación, estábamos escritando varias gentes, pues. Entonces Entón, estábamos con, sintonizando a Radio Filispiña aquí no Espazo Libertario, como sempre. Muy ben, bueno, pues aquí, saquí, Alessandre, non sé si lle queres facer alguna pregunta, así que, desde <risa> no, o vale, punto de vista que libertario, <risa> que sempre é interesante, no ¿eh? sempre <risa> se que chamades, pues sempre é interesante no, esa que, visión que, que dades. Pero que anuncio ahora o autobús, se si, si teñen plazas? No, o, o, o bus do espacio libertario é o único que diferencian que sale máis tarde, sale a de mañana, perdón e volta de Compostela así toda a tarde nada máis o mesmo preso o mesmo recorrido para vermos en Puente Derme collera con os compañeros de allí de Puente Derme e luego tiramos para para Compostela ¿no? uh -huh. eh, eh, nada máis es que sí estábamos aquí sintonizando os anarquistas moi ben facendo unha maqueta así que vamos a levar a manifestación ali nunha fermosa planta de gas cual árbol lamideño uh -huh. eh. bueno vos sabéis se si desades de sintonizar eh, vos sentades aquí facedes o vosso programa <risa> Pues, eh, que sabéis en dos per, per, Perdona, pero estamos agarrando a que nos mande de esas cosas Para Uy, empezar otra pues, vez Pues creo creo que hay por ahí una, una tal Paula Que creo que tiene que enviar algo Sí, sí, <ríe> que... algo me soa esa Paula Bueno, pues como seguro que nos está escritando Pues seguramente que esa se está poniendo manos a ahora Y vos envía eso ahora mismo pues, Bueno, pues, pues sí, nada, muchas gracias eh, Nos vemos en Composite ¿no? Venga, un saludo, gracias Venga, hasta luego. Bueno, pues eh, Se parece a Alessandre Eh, eh, unha cousinha que te quería preguntar eh, Saqueose, bueno, estes días eh, Creo que foi, non sei, estes días atrás Tiveses unha reunión do Comité de Emergencia para a Ría de Farol E voltándose ao principio da entrevista eh, Que cousas hai aí eh, que está despreparándoos do Comité? Home, tratas de elaborar un novo calendario de traballo para este, para este ano E eh, fixose un balance da, do anterior ano Das movilizacións, da movilización do día 6, creo de da marcha Mugardos e de todas as movilizacións que se fixeron o ano pasado. Este ano fundamentalmente tamén se trata de elaborar un novo calendario de traballo para volver a facer a marcha Mugardos. Estase pensando en facer tamén un recorrido polas empresas que, que, que apoyan a, a planta de gas continuar con, con a nosa particular versión das nais da praza de Maio, que pensamos que supón a presencia continua na, na, cando, chega, cando chegan os, os gaseiros, sin desfalecer nunca. Pois eh, vamos a repetir de novo a convocatoria eh, da manifestación de Galiza non se vende. Será este domingo... Día 15 de febreiro, a partir das 12 do mediodía, en Compostela E, bueno, hai autobuses, tantos es que programa Unión Libertaria Que acabamos de escutar agora na voz de, do propio Espacio Libertario e eh, non sei se o lembro a ti porque eu non non os apuntei. Te lembras do que diso eh Xavi? Que saías as a, as 10 e regresabas as 5. Regresaba de... As 5. Bueno, e por a parte do comité de emerxencia para Ría de Faro, non sei se sodes vosos que organizades sí, o sí. cotarro do autobús. Bueno, pois. a gente que está participando en a na, na, rede. na, rede. na rede. Bueno, pues, en... a rede como tal, eh, pois pues, ten un autobús tamén ou máis autobuses. No, un... bueno, se si, <ríe> si se apunta máis xente pois pues, máis autobuses, claro, pero... claro. bueno, se multiplicarán como os panes e os peces <ríe> no? E, de... Bueno, vos pues era o do, eh, eh diro tín. Eh o domingo 15 sairá ás nove 9:30 de enfrente do Cofre en Correos. Eh regresaremos sobre as 2 da tarde despois da manifestación e eh, podes chamar ao 690 612 737. Sería un precio de oito euros moi ben, pois vimos, imos despedir a Alessane se parece, escoitando a cuña que realizou radio Blispin, como non, non sei si o Wiches, eh? ese verro que casi se vai facer famoso, eh? Ese, eh, sí, que, sí, con, que, que parece pardiña, mesmo que a manito consideramos que un verro xa que está chegando a todos os rincóns do país sí, hacer, con que goberne no se vende. vamos a facer famoso ese verro imolo ubir ouvir. non se Acude o domingo 15 de febreiro A manifestación que convoca en Compostela A rede Galiza non se vende Porque outro xeito de facer é posible A cidadanía galega Se irá a rúa xunta e revolta vamos O domingo 15 de febreiro As 12 da mañá na Alameda de Compostela Baixo o lema Goberne quen goberne, Galiza non se vende Que es merda Bueno, Alexandre, bueno, gracias por estar unha vez máis aquí nos estudios da Radio Félix eh, moi das gracias a, a vos que cumplides unha misión fundamental de comunicación e información a todos os cidadãos. E, bueno, y tamén sae que saibaides que, además de estar aquí convidados, pois pues, podes ter o vosso propio programa, <risa> que faceron algúnas cursiños prácticos. Cidadanía <risa> activa e consciente. Muy ben, Alexandre, pues, Odito, gracias por estar aquí e, cando queiras, pues, a sabes. Vale? Gracias. Venga.